Кімнату заповнили гортані голоси індійців. Здавалося, співають якісь небачені птахи, вплітаючи свої мелодії у вічну пісню океану. Одна мелодія змінювала іншу. І тут на крилах пісні залетіла до гостинної оселі наша Катюша. Ми співали під Московні вечори, хай завжди буде сонце, дивлюся на небо. Останнє дуже сподобалось Раулю. На схожий мотив співається одна з пісень «Гарсії Лорки», – сказав він. «Гарсія Лорка». На якусь мить тривожна тиша запанувала в кімнаті. Донька Рауля Долорес, їй йшов 18-й рік, і, мабуть, серце не одного комсомольця полонили чорні очі красуні, поцікавились, чи відомо нам, що Гарсія Лорка, найвидатніший іспанський поет сучасності, підло вбитий жандармами Франко у перші дні заколоту. Лія Анатолія Євнеленська, завідуючи кафедрою іспанської мови П'ятигорського педагогічного інституту, шановний член нашої делегації і за сумісництвом перекладач, у відповідь прочитала пісню про Гарсію, Лорку, Микола Спочатку в оригіналі, потім у своєму довільному перекладі. На мене карбовані рядки Асєєва про страту великого поета справили величезне враження. Я бачив, як зблідло обличчя Рауля. В очах Долорес – Блиснула сльоза, і більше звертаючись до батька, ніж до нас, вона запально вигукнула. У Чілі таке неможливе. Хіба знайдеться хоча б один чилієць, рука якого підніметься на нашого Пабло? А хіба не чилієці убили генерала Шнейдера за його вірність республіці, уряду народної єдності? Ти забуваєш, доню, голос Рауля звучав переконливо, що фашизм не слід розглядати як явище притаманне лише тій або іншій нації. Я особисто не бачу ніякої різниці між німецькими, італійськими іспанськими фашистами і підлими вбивцями Шнейдера. Всі вони одним миром мазані. Цей невеликий інцидент за столом чилійського комуніста добре запам'ятався, бо мав несподіване для мене завершення. Було так, молодший Рауль повів моїх товаришів по делегації до своєї кімнати. Ми залишились із Раулем наодинці. «Мені дещо відомо про тебе, компанєро, тихомовив господар. Працівник радянського консульства, мій добрий знайомий, читав твою книжку, бачив фільм про бойові діла голосу в роки війни. Ти боровся у підпіллі, воював у глибокому ворожому тилу. Скажу відверто, комуніст комуністові, для мене ваш досвід не просто цікава сторінка історії. Я не розділяю надмірного оптимізму моєї доньки і деяких її юних друзів. Більш того... Подібні настрої, на жаль, вони поширені не лише серед молоді, викликають у нас, старих комуністів, глибоку тривогу. До вашого приходу на цю тему була розмова за сімейним столом, так би мовити, невелика партійно-комсомольська дискусія. Я висловив свої побоювання. Віра, оптимізм – це добре, але оптимізм, що переходить у самовпевненість і легковажність, то вже злочин перед партією «Революцією народом». Ми, комуністи, ні на мить не повинні забувати. До того часу, поки законодавчі органи, преса, телебачення, радіо у руках вправих, а на командних постах в армії синки магнатів і буржуа, вихованці Пентагону, треба бути готовими до всього, тримати порох сухим. І знаєте, чим закінчилась ця сімейна дискусія? Моєю повною поразкою. Що ж, історія вирішить наш спір. Я палку бажаю щоб виправдались надії наших комсомольців, моєї долорі. А готуватись треба до найгіршого, аби ворог не застав нас зненацька. Тепер розумієш, компанєро, чому мене так цікавить твоє бойове минуле. Я розповів тоді Раулю все, що відомо читачеві цієї книги, не замовчуючи невдачі і промахи. Згадав і 12 січня 1945 року, перший день наступу Першого українського фронту, що міг, Саме через певну самозаспокоєність і недостатню пильність стати днем загибелі групи голос від рук карателів. Товаришу Раулю дуже сподобався наш пароль. І коли ми прощались в аеропорту Сантьяго, він міцно потискаючи мою руку повторив як клятву «Дум Спіро Сферо». Минуло зовсім небагато часу після нашої розмови з Раулем, і трагедія, яка й досі продовжується в Чілі, Показало, що фашизм залишається фашизмом, що звірства хунти нічим не поступаються перед звірством гітлерівців, а їх табори смерті на пекельному острові Досон, Ватакама, Чокабуко, Сан-Бернардо відрізняються од Освенцима та Бухенвальда і важчою відсутністю крематоріїв.